Agur entzuleak. Urte hasten zauku behize. Urte ona desiratzen dautzuet dudari gabe oroek. Bata besteari parez pare girenean edo telefono, esemez edo mailen bidez desira hori bihotz honez zabaltzen dugu. Eta beharik. besteak gauza ona opa izaiteak ez du sekulan horbait hauldu edo kaltetu. Peio eta pansuaren kantuaren gisa. Aberasten ukailea, biluzi gabe emailea. Alta, urte behi hona ez du deuz segurtatzen. Desira bat da, ez da de jageizki bainan ez dute hauek zerbait on ondorioztatuko. Kasik otoitza bezala da, ez du mendik askorat prozesiunean joaiteak euria jinarazten. Hemen ere, ez da zerbait on nahi baitugu jinen dela. Alderantziz, badakigu zori gaitza deitu gabe heldu dela eta urte hau ere batzuentzat ez dela hain ona izanen eritasun, istripu, galtze beraz urte on desiratzea urtea ontsa hastea bezala da horrein ahte ontsa ikusiko biak nahiz eta gertak eta geienek ituhi bat izan ustegabean edo alabeahean sinesten dute bainan hau Gertakari infinimo batean izaiten da, eta horurttaako da deus ez egiten ahal. Hoianean kugi zirela, adag bat erortzen bazauzuk askorat, momentu hortan han ez izaitea salbu ez da gauza handirik egiten ahal. Alderantziz, beste gertakari txfranangotan saiesten ahal da, edo arin du. itotzen den Afrika jak eztu bizi galtzen, barneratiigan den, estatu txariko barkua urperatu delako. Agazun gehiago badira, ekonomikoa, gerla, miseria, barne gure ajeragaitasuneza. Bergisan, kutsatuaren ondorioz eritzen dena biktima bat da. Sinpleki, sobera jenderentzat, kutsadura eta kutsatzea ez delakotz problematiko. Norbera eritu eta ohartu arte behar bada. Beraz, urteak joan arau zentzatzen baigira, Urte hona desiratzean, desira gaitezen, urte behia ondezagun. Desira ez datin suerte behion kontuegon.